Fala galera, Jonathan Fernandes na área, tá no All plataforma de número 31 que eu gravei com o meu amigo Raí, cara que eu conheci, já conhecia, que ele morava no mesmo bairro que eu e depois eu, a gente estreitou a nossa relação com o curso de fotografia que fizemos juntos, o cara é fotógrafo também, foi um papo muito da hora que a gente teve, é, que rendeu muito muita muita coisa boa espero que seja produtivo para você também. Antes... De você ir para episódio, fica aquele recadinho que você já está acostumado aqui, que é sobre o nosso padrinho. Você sabia que você pode apoiar o nosso podcast financeiramente e ainda receber recompensas por isso? Jonathan, como? Temos três planos muito da hora de R$2, R$10 e vinte reais. Com cada plano desse, você recebe recompensas. Como, por exemplo, no plano de R$10, você, além de receber tudo que você já recebe gratuitamente, é, que são os podcasts a casa e o texto é, semanal, você também recebe um texto extra semanalmente e você também recebe um podcast extra mensal com o tema que você sugerir. Da hora, né? No plano de 20 reais, você, além de receber tudo o que o plano de 10 reais já garante, você também tem a exclusividade de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e sugerir temas para os teólogos de quinta, sugerir convidados. Da hora isso, né? Você também pode também participar, é, ter a oportunidade de participar do, de uma plataforma, de um teólogo de quinta. E além disso, você vai ter seu nome citado em todos os episódios da casa. É isso mesmo, nesse espaço aqui, antes de começar o episódio, o seu nome vai ser citado como forma de agradecimento, beleza? Então é isso, galera, vamos para o episódio, sem mais delongas, que tá demais. <música> Fala galera, Jonathan Fernandes na área, tá no Al plataforma de número 31 com meu amigo Raí Lima, cara que eu conheço já tempo para caralho, mas que a gente teve pouco tempo para trocar ideia e agora a gente meio que voltou por irurindo o destino, voltou a se falar. E Raí, para começar, pra gente mano, quem você é, o que você faz, pra gente começar. Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Raí Lima, tenho 25 anos, sou formado em RH, sou fotógrafo. É, que é a minha Paixão hoje, né então, É uma descrição boa Que eu uso sempre Vou deixar aqui pra vocês Gosto muito de ler, de escrever E a descrição que eu uso sempre Quando alguém pede para me escrever é Sou um escritor e te Exposições prolongadas Aos meus pensamentos podem causar Náuseas ou paixões incontroláveis Que ou isso O homem é um poeta, mano Não isso, Poeta contemporâneo Mano, eu lembro que a gente A gente morava no mesmo bairro, né? Isso A gente morava no mesmo bairro, na Rosalinda A gente morava no mesmo bairro E eu tipo, conheci mais assim Pela minha irmã, na verdade assim Não é esse edifício, né? Que vem, assim, com uhum. uma rapaziada né? Na parada de honra dois no bairro mesmo Mas assim Mais pela minha irmã mesmo E aí, mano, eu lembro que aí a gente se reencontrou, é até estranho falar isso, se reencontrou, que a gente morava no mesmo bairro, se trombava direto, mas a gente, falava. Mas a gente se encontrou através de um grupo, no um WhatsApp, eu não tô lembrando agora o nome do grupo, vê se tu me lembra aí. Cara, também não me recordo, não. É um grupo, mano, tô com o nome na ponta da língua, mas é um grupo que tu gerenciava, mano, que ajudava as pessoas e tal, voluntários. Ah, você tá dovidas? Isso, exatamente. Ah, o citando vidas, cara, é como se fosse um filho pra mim, entendeu? É como é como tu gosta de criar, e tu, tu vê uhum. É, o, o resultado deles, tu vê como ficou legal. Essa é a sensação, deve ser, eu não sou pai ainda, mais essa deve ser a sensação de, de ter gerado algo bom pra esse mundo. Porra. Explica aí, mano, como é que funciona o citando vidas. Cara naturalmente o citando vidas ele existe tudo só que a gente está parado mais por questões de, de correria mesmo do dia a dia das pessoas a gente ainda vai sentar e vai fazer a agenda desse ano e acertar tudo direitinho porque esse final de ano foi corrido né teve as viagens, as pessoas saíram para passear, passear os familiares e tudo mais no geral cara a gente a gente faz de tudo pelo próximo mês, cara. Teve muitas coisas que eu vi durante o, o Bru, que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. Foram um momentos memoráveis. Foi da hora, eu lembro que quem me adicionou nesse grupo, inclusive, foi a Mauriane, uma amiga minha, que é a esposa do Natan, que já gravou comigo. E ela me adicionou ah. nesse grupo, que eu tava atrás de um grupo de voluntários, para eu fazer uma, uma ação... Uma ação social e tal e ela me colocou nesse grupo mano e aí só que acabou que eu não tive muitas coisas acontecer na minha vida nesse período é, eu acabei que não deixando o projeto assim para trás porque assim eu sou um cara de muitos projetos né muitos e acaba que muitos projetos bons que eu tenho ficam no meio do caminho porque eu não consigo colocar ele em, em prática até porque eu preciso de pessoas para me ajudar né e aí não se tando eu vi essa essa oportunidade mas acabou que não rolou né? essa parte assim quando tu sinta é referente de é um cara de muitos projetos é, eu também sou um cara de, dessa mesma forma é, eu tenho muitas ideias eu tenho que executá-las o mais rápido possível porque hoje era uma coisa amanhã talvez eu não queira tu entendeu isso tipo isso eu tive muito eu tive muito problema com relacionamentos relacionamentos Por causa que eu me encanto rápido, mas eu desapego mais rápido ainda. Aquele encantamento, aquela.. aquele primeiro encontro, aquela paixão pro gás é realmente é muito pro gás. Porque sim, sim. pra manter, entendeu? Pra me manter encantado, uhum. É, já não rola, entendeu? Eu tenho essa dificuldade também, mano. Eu sou um cara que. Eu sou impaciente pra caramba, mano, eu sou muito impaciente, assim, às vezes até eu mesmo não me aguento, eu mesmo não me suporto. E, tipo, eu bato muitas palmas para minha mãe, que ela me suporta já há 20, 23 anos e com maestria, mano, assim, sem precisar me bater <risos> nem nada. Mas é uma muito difícil de lidar, mano, nesse aspecto, assim, também. Essa, essa parte, assim, John, é, o que me ajudou bastante, cara, foi a meditação, a meditação, a leitura, a escrita, a fotografia me ajudou assim é, é, bastante assim, de, de ter mais calma e um ser um cara mais ser um cara mais suave, entendeu? Sim. Porque antigamente, cara, vindo do interior, né? Cara, a gente a gente é cachorro louco lá no interior a gente uhum. é, é bicho do mato. Ah, com 15 anos a gente tem nossa própria família, nossa casa. A gente sabe é, fazer dizer, diversas coisas, como caçada, porque hoje esses meninos de hoje em dia não sabem nem o que é isso, entendeu? Sim, sim. Então, a gente vira mais cedo e tem toda aquela ignorância por trás, entendeu? Toda aquela aquela parte assim, de, de não ter aquele entendimento das coisas. Uhum. E eu fui ter, e depois que eu, que eu cheguei na cidade mesmo, cara. Mas hoje eu já sou um, um cara totalmente calmo assim, mas assim, às vezes é, fica difícil é, manter tantas almas dentro de um corpo só porque cada um quer uma coisa diferente, é. e acaba que eu não consigo realizar tudo e acabo ficando chateado no final do dia, cara. Pô, isso acontece muito comigo, mano muito assim, tem um ditado muito legal que é um ditado que eu acho que faz todo sentido, que é a ignorância é uma bênção, né? Quando a gente não sabe de algumas coisas, a gente meio que está livre de do que é aquilo pode nos trazer. assim Por exemplo, o, o ideal é você não ler o rótulo, é, não ler a, a embalagem do produto que você comprou, né? Porque se você for ler, você vai ficar pirado. É por isso que a gente não lê. Então é meio que isso, a gente geralmente não saber das coisas um pouco é alivia a gente. E eu sou o contrário, eu sou um cara que sei de muita coisa. Então por talvez isso me pire um pouquinho, porque eu sei como fazer uma série de coisas, eu não vejo ninguém fazendo e eu quero fazer, tá ligado? Principalmente aqui na nossa cidade a gente mora, né mano? Aqui em Rio Branco quase ninguém faz nada e quando fazem é só para um nicho específico. É só para venda, tá ligado? Só para vender. E eu nada contra quem faz coisas só para vender, é válido, super válido, mas muitas vezes a... a, a... A beleza daquilo fica pro segundo plano. aí cara, quando tu parte assim, mais pro lado comercial, mais pro.. pro lado financeiro, é, é, tu acaba realmente esquecendo da arte, esquecendo do que realmente importa. Sim. É, essa parte assim.. Da, dessa parte de ignorância aí, tu citou como, como tua frase tu disse? Ignorância é uma benção. É, geralmente as pessoas abraçam isso Sim. Em, em, em vários é, aspectos da vida que não era para acontecer, entendeu? Eu tenho é. uma frase também que eu, eu guardei, que eu ouvia no tempo do colégio, que eu ouvia com a ainda que ele fala fa em um dos versos. Eu não sei qual é, do, dos cantores que ele cita é, quanto mais eu vejo, mais vontade eu tenho de ser cego. Oxi. Entendeu? Tem coisas que hoje eu vejo... E eu queria ser cego para aquilo entendi. Hoje em dia, hoje em dia, tu, tu ser desinformado é uma bênção, <risos> entendeu? Uhum. Porque o cara é informado. O cara é informado vai falar, vai, vai falar pra ti de, de, de mortes, de violência, isso de victoria, Exatamente, dessas cara. besteiras do dia a dia que não te influi nada, cara. É. Assim, já tá com... Quase nove meses que eu não televisão. Não senti nenhuma falta, cara. Porque, na verdade, eu, tô, eu me sinto aliviado por ele. Pô, mano, eu tô quase nove anos sem assistir TV, assim. Tipo, eu, eu vivi <risos> isso aí, mano, na prática, na época que eu trabalhava, que eu pegava muito ônibus, né? Todo dia eu pegava ônibus, então... Tempo que tava tendo guerra, essas coisas aqui na nossa cidade, tipo, eu ia e zero TV, zero. É, é, é, tanto que eu só ficava sabendo disso através da minha mãe, que a minha mãe falava uma vez ou outra. Mas assim, eu, eu geralmente eu saía de casa meio dia e pouco, uma hora, que era eu, eu tinha que entrar no trampo duas e pouco. E aí eu saía mais ou menos nesse horário e o horário que tá passando gazeta alerta, né, na, na Record. E geralmente nesse uhum. horário a mãe, a mãe mudava de canal, a mãe não deixava eu assistir justamente para não ficar com isso na cabeça, porque já já pensou. Eu trabalhava com telemarketing, passava o dia ouvindo cliente chato no meu pé do ouvido. Inclusive eu tive problemas sérios de saúde mental nesse período. É, e ainda tinha que, que ver aí no jornal, ó, oh, aconteceu essa morte, aconteceu essa outra, aconteceu esse assalto tal. Então eu pirava. Então, nesse sentido, também ignorância é, é um mesmo Só que por outro lado, como você falou, a galera ignora algumas coisas que não é pra ignorar, né, mano? Pelo Sim, menos. É, lá, é, pelo menos saber para onde você tá indo é, é o essencial, né? É bem que o básico, né? Entende? É, tem uma imagem que eu postei até aqui no meu status que eu vou ler aqui para aqui ó acho que tu viu ontem uhum. eu não sei que filósofos no caso que ele fala se você optar pelo prazer do conhecimento prepare-se para sofrer quer menos dor vá e parte da morte entendeu por exemplo ó, todo mundo falando de, de Big Brother e violência estou gravando teus podcasts tá no caminho certo exatamente e e outra mano eu lembro que a gente se trombou agora no curso de fotografia depois de muito tempo a gente se trombou no curso de fotografia que eu não consegui concluir você conseguiu concluir o curso cara pra falar a verdade esse foi um curso que eu zerei a vida porque eu não faltei uma aula Não tomei nem uma aula, paguei curso por fora para me sentir mais, não me sentir, né, mais me complificar. Uhum. É porque eu já sabia que tinha muitas pessoas ali no, no curso ali que já trabalhavam com fotografia e inicialmente eu só queria alimentar uma antiga paixão minha. Sim, sim. Mas assim, deu um certo, cara, que antes mesmo de acabar o curso eu já tava trabalhando com fotografia. Então foi foi Pô, uma da pena. hora, mano. Na hora. Eu queria ter, eu queria ter terminado, mano, mas eu não consegui. Um dia eu consigo, mano. Um dia eu consigo terminar esse coisa de fotografia, eu prometo. <risos> Consegue, cara, é muito cara. É muito ter cara e e a cadeia não acreditar na gente. Ninguém vai acreditar, né, cara? É, com certeza. Primeiro começa da gente. primeiro parte da gente. Com certeza, mano. Com certeza. Por isso que eu não paro de, de fazer podcast por causa disso. Que eu, eu... eu Primeiro, é uma parada que eu gosto pra caramba. Porque se eu não gostasse, eu ia ser parado. Mas segundo, eu acredito muito no que eu faço, tá ligado? Isso é uma outra coisa. São duas pecinhas que unidas fazem total diferença. né Que é a primeira peça de você gostar do que você faz, é o mal que você faz... Botar a cara e falar, mano, isso aqui é o que eu escolhi pra vida. E segundo, acreditar naquilo que você faz. Porque se você não acreditar, se você só gostar do negócio, mas não acreditar que aquilo ali vai virar, que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali tem futuro, não adianta, mano, também. O, o, o gostar não vai sustentar. Né? A gente sabe que casamentos de 7, 10 anos terminam. Ou, ou seja, não, não, o gostar não sustenta, tá ligado? Então você tem que acreditar que aquilo ali vai dar certo. E é o que eu, é o que eu faço com o meu podcast, mano. Eu acredito muito porque eu recebo feedback de pessoas que, que escutam, pessoas que... Eu não sei se tu viu, o um dia desse eu postei, ontem, não foi ontem não era, eu postei que eu tava acordei com vontade doida de desistir, que às vezes eu tenho isso, e aí um cara me mandou, três, três pessoas me mandou mensagem, né mas esse cara foi que mais me tocou. Me mandou e-mail, me mandou e-mail falando que gostava muito dos meus podcasts, que tinha ouvido um episódio que... Eu não lembro qual foi o episódio, mas ele me falou, mas eu esqueci. Mas teve um episódio que eu gravei, que ele ouviu, que ele tava em dúvida sobre aquele assunto, e o que eu falei foi direto para ele, tá ligado? Como se eu estivesse falando diretamente para ele. E eu falei, caramba, quando eu ouvi isso, mano, eu falei, isso é Deus falando para eu não desistir da parada, tá ligado? Essa parte assim que tu falou, é, é muito forte essa parte de que tu ser bom em uma, é, gostar de um coisa e ser bom, entendeu? Eu já vi muita gente que gosta muito de uma coisa, mas não é bom naquilo, uhum. e se frustra, entendeu? Só que, de tanto tentar, a pessoa se torna bom, pô, entendeu? É a prática, uhum. É, que, é que levando se para essa parte da, da fotografia, no meu primeiro ensaio teste, que é com uma amiga minha que eu sempre faço minhas ideias com ela. Eu desisti, cara, eu falei para ela que não dava, que tinha aconteceu o imprevisto e não foi, Porque eu não acreditava ainda, entendeu? Sim, sim. Eu, eu tava totalmente inseguro e não rolou. Então, eu passei a acreditar, eu já fazendo trabalho pago e tudo tranquilo, cara. Uhum. Mas primeiro tem que partir da gente, né? Isso é legal, mano, essa possibilidade eu acho muito legal, eu eu... Respeito pra caramba, que é, é de saber o seu limite, né? Que, inclusive, foi eu te perguntei lá se se você fotografava casamento, você foi super sincero, eu achei muito bacana sua tu, tua falar que era, é a única coisa que tu ainda não faz, por, por achar uma responsabilidade muito, muito... E é legal, mano, essa honestidade, tá ligado? Ser honesto consigo mesmo, respeitar o seu limite. Cara, quando, quando tu, tu chega pra... Quando alguém chega pra ti e fala assim, Jonathan, tu sabe fazer isso, e tu disser que não, se tu souber o, o leque de possibilidades de conhecimento que tu vai ganhar a partir disso, cara. Uhum. Porque o cara que te perguntou, talvez ele já seja é, bem entendido do assunto, e ele só tá fazendo a pergunta para ver se tu sabe mesmo. Sim. E tu dizendo que não sabe, ele vai te dizer tudo que sobre o assunto. Uhum. Agora, O que me deprime, cara, é conversar com as pessoas que sabem tudo. Tudo que tu fala, que tu fala, geralmente eu estudo sobre bastante coisa, mas assim, para te falar a verdade e ser bem sincero, depois que eu larguei televisão e todas essas besteiras e a minha minha mesa hoje parece uma biblioteca, em vez de eu fui atrás de respostas, porque eu sempre fui falar Depois disso, para falar a verdade, eu fiquei mais com um cara calado, entendeu? Sim, sim. Quanto mais eu estudo, quanto mais conhecimento eu obtenho, é... menos vontade eu tenho de falar, porque mais as minhas dúvidas vão Então, assim, a, a, tu fala, por exemplo, cara, tu chega na roda lá e o cara fala, Jonathan, tu sabe falar inglês? Aí tu fala, sabe, sim, eu sei falar inglês. Aí o cara vai chegar e vai falar da rodinha, vai falar. Ah, mas ele sabe intermediário, eu já falo frentemente. Aí Jonathan, tu faz faculdade sim e ele falar, ah, eu já fiz quatro, já tô entrando pra quinta. Eita! então assim, <risos> ou, ou então, ah, Jonathan tem uma moto, ah, eu tenho três motos, não sei quantos carros, tu entendeu essa parte assim, o cara que sabe tudo e o cara que compete, uhum. é muito chato isso, bicho, isso é doentismo é é meio babaca isso mesmo concordo isso eu, eu, eu sou muito eu sou muito fraco com essa parte de, de entender meu processo porque até ano passado para esse ano foi uma promessa isso daqui eu só contei para minha esposa mas eu vou contar para vocês e esse ano foi uma promessa que eu ia eu ia ter mais paciência com as coisas e mais foco. assim Porque que nem eu te disse, eu tenho muitas ideias, então meio que a minha base é 50-50, eu realizo 50 e 50 se perde. Sim, sim. Se eu conseguir realizar esses 50, estou tranquilo, mesmo que tenha se perdido 50, mas eu consegui realizar a metade, entendeu? É. E ter o foco de começar uma coisa e terminar e de ter paciência para entender o processo inteiro uhum. de não surtar durante o processo de desenho, entendeu? Sim, sim. Porque se tu parar para pensar, os dias eles estão voando, cara. A gente já vive numa sociedade acelerada. Uhum. A gente tem basicamente antigamente era, é, digamos que um exemplo, três atividades para fazer ou menos. Hoje uhum. a gente tem oito, nove atividades para fazer. Sim. Então Apesar disso tudo, a gente ainda tende de ser acelerado naturalmente pelo é, pelo convívio social com as pessoas que são aceleradas também, né? Uhum. Aí, então, assim, pra esse ano, cara, a ideia é mais foco, pegar uma coisa, mesmo que seja pequena, eu realizando isso nos livros, porque eu tenho um hábito de, de, tipo, cinco, seis livros, então, mesmo que eu tenha esses cinco livros pra ler em um mês, eu vou pegar e... E tentar ir concluindo eles, entendeu? Para ter essa parte de iniciar uma atividade e uma atividade. Para ter foco para terminar aquilo e ter paciência. Pra... Pô, o livro tá chato e tal, mas, de novo, eu fiz um investimento nele. Eu gastei um dinheiro, eu podia ter em outra coisa e preferi investir em conhecimento, então eu vou entender o processo e mesmo que seja chato e demorado, eu vou terminá-lo. Sim. Pô, eu tô, eu tô vivendo isso também, mano. Eu tô vivendo real isso, velho. Parece que a gente combinou isso aí. Parece esse ano eu coloquei esse <risos> esse objetivo de, de terminar as coisas. Porque assim, eu sou um cara que gosta muito de filmes, gosto muito de séries, gosto muito de livros. Só que eu percebi que eu meio que procrastinei muito esses últimos dois anos que, que se passaram, mano, 2018 e 2019. Porra, eu procrastinei pra caramba, mano. Assim, parei de ler o tanto que eu lia. Eu, eu lembro, eu lembro que tu me disse até que um de sapatos eu tenho uma parada tá? E tal. Aham, e é, aconteceu comigo isso mesmo. E, pô, muito disso, muito disso se deu, velho, o fato de, de ser que você falou, mano, acelerado, tá ligado? Todo o tempo acelerado, dá atenção. E assim, eu sou um tipo de cara é, que eu gosto, eu valorizo muito... Pra mim existem hierarquias na, na, na minha vida, por exemplo, existem hierarquias que eu preciso dar atenção na minha vida e eu levo isso metodicamente a sério, tá ligado? Tipo, uhum. se eu tô com, por exemplo, chega na minha casa e eu tô assistindo um filme e o filme falta 20 minutos o filme acabar, foras, eu vou largar o filme e vou dar atenção para você, porque para mim, a minha cabeça, o meu coração interpreta que você é muito mais importante que um filme tá ligado? Então, muito, muita coisa se deu, porque eu conheci muita gente nesses últimos dois anos, fiz muitas amizades, então eu comecei a sair mais, eu comecei a ter mais relações com pessoas, é, enfim, comecei a estudar, então, pô, eu faço faculdade à distância, então por fazer faculdade à distância, o tempo que eu tenho de assistir um filme, eu tô assistindo uma aula, então não tenho mais como ficar vendo séries, nem filme e tal, porque eu tô estudando. E música, que era uma coisa que eu amo, uma Amava não, ainda amo. Só que eu parei, mano, de ouvir também, porque eu só gosto de ouvir músicas por álbuns. Eu sou bem metódico, mano, assim. E eu meio que que dei uma relaxada. E nesse ano de 2020 eu falei, não, agora eu vou eu vou voltar a ler. Ler os livros que eu quero ler, porque tem uma... Eu te mostrei ainda na, naquela foto, né, uma, uma fileira de livros que eu ainda não li. O It a coisa, Nossa. inclusive, eu não li. Tem uma galera que... E eu... eu leio três livros por, por vez, assim. Tô lendo três livros por vez. E agora todos os dias eu tô... Eu tô lendo, assistindo um filme também que é uma parada que eu gosto para caramba. E só para pontuar uma coisa que você falou, mano, que eu achei interessante sobre respeitar os processos, que eu acho legal essa esse termo. Que comigo também aconteceu isso. Antes de eu começar a estudar a teologia, eu era um cara, eu era esse cara chato, tá ligado? Eu era esse cara chato que chegava em todo mundo e eu descobria uma teoria nova e ia chegar no cara e falar, mano, o que, que tu acredita? O que, que tu acha disso tal? Aí ficava jogando na cara do cara e o cara sem entender nada, sabe? Quando eu comecei a estudar teologia, mano, eu meio que não gosto mais de falar disso, tá ligado? Fico calado, fico na minha. Quando alguém vem me perguntar, eu, eu dou eu dou tipo assim pinceladas do que eu sei para pessoa, não encher a pessoa de informação, tá ligado? E, e aconteceu isso comigo, mano. E hoje eu me sinto muito melhor porque eu sei das coisas, eu eu, eu sei as fontes, eu sei onde pesquisar, eu sei os bons autores, eu sei, eu tenho a minha, minha consciência limpa. É, das coisas que eu sei, mas eu não quero ficar proliferando isso, tá ligado? Isso é uma parada que aconteceu comigo também, que eu acho muito da hora. Essa parte de, de, de que as pessoas têm que aceitar tantas coisas e, e tu ficar empurrando essas coisas de goela abaixo pra elas, né? É, exatamente. Mas eu eu, tenho, eu sou um cara assim, também muito assim, metódico, que nem tu falou, tem um é, essa parte assim também de que Eu gosto muito de, de música, uhum. e eu sou um cara que eu sou muito eclético, assim, só que se eu tiver escutando uma música gospel, é, eu de forma alguma eu vou escutar outra secular em seguida, entendeu? Sim, sim. Eu não consigo, eu tenho esses métodos, assim, de se eu estiver escutando gospel e começar a tocar uma secular, eu vou lá e paro e volto pra gospel de novo. Uhum. Então, se eu tô naquela vibe de curtir uma música secular, um pouco de negócio, é basicamente isso. Essa parte aí que tu citou sobre é, essa que tu falou sobre o, o, as quantidades de livro aí, parece muitas com a minha, né, também, da, da, de, de ler muitas coisas de uma vez só, né. O só funciona e... se for assim, mano. É, é porque, que não falei, eu canso muito rápido das coisas, bicho. isso é muito interessante pra atraiu minha atenção por muito tempo. Então, eu fico pulando de livro em livro, mas com aquele objetivo de concluir, entendeu? Uhum, sim. Eu já desisti de muitos livros, e, meu coisa disso. É, eu também, cara. Pra falar a verdade, eu também. <risos> e assim, eu sou um cara que eu fico muito só e eu crio muitas teorias. Antes eu ficava eu expondo e as pessoas me achavam estranho. Estranhas as minhas teorias. Mas assim, a minha teoria é de que a gente não muito, aprendeu pouco, leu menos. Assim, ano passado eu li 23 livros, se não me engano. Uhum. Eu tenho anotado, então eu tenho a anotação aqui. Foi uma média boa para quem estava retomando a leitura naquele ano, mas não foi os dois meses. Sim. Porque eu comecei a ler a partir de julho, então foi basicamente seis meses, né? Uhum. Eu saí procrastinando até o mês do ano, e depois eu tentei criar vergonha na cara e seguir, mas assim tu já tá naquele movimento do bola de neve, então tu só vai bolando mesmo. É. Mas assim, eu tenho, eu tenho uma teoria de que a gente aprendeu menos, leu menos e fez menos coisas por causa da superficialidade, gente. a gente é muito superficial. Por exemplo, se eu falo, é, Jonathan, o que significa tal palavra? Aí tu pega e digita ela no Google e diz pra mim, aí, essa palavra significa tal coisa... Uhum. E, na tua cabeça, tu acha que tu sabe daquilo, entendeu? que nem que tu acha que já, já é um expert naquilo assunto. Uhum. Aí, então, tu, então tu deixa a tua cabeça deficiente para que ela aprenda realmente aquilo. É tanto que as pessoas, elas não querem ler um livro, elas querem pegar a adaptação do livro que está no filme. Sim. E, porque elas não querem algo... Algo profundo, entendeu? Eles querem só superficial mesmo para dizer que entende e pra sair por aí dizendo que é o expert no assunto. Sim, sim. Isso é foda, né, mano? Não, isso é muito foda, cara. É, é Velho, acontece muito comigo essa parada. É, porque às vezes eu gravo um podcast e falo, mano, eu falei de ti nesse episódio, escuta aí. Aí o cara chega para mim, mano, mas em qual minuto você fala de mim? Aí eu falo, não, mano, eu quero que você escute o episódio completo, tá ligado? Eu não quero que você pule para a parte que eu falo de você, tá ligado? porque É, é, é basicamente, o cara que ele só quer o sexo do no relacionamento, ele não quer os problemas, ele não quer as renúncias, é, ele só quer a parte boa das coisas, né, pô? Hum. É muito complicada essa parte que a gente falou, geralmente o cara já quer ir em cima daquilo, pô, ele tá totalmente acelerado, ele ele não quer participar do processo inteiro, ele só quer chegar e ver o que, que lhe interessa e tó. E essas, mano, aí ainda com em cima dessa tua teoria aí, e, e essas pessoas são as, as mais frustradas que existem, tá ligado? As mais frustradas, são essas Nossa. pessoas que vão projetar o que elas não são os seus filhos, tá ligado? O que elas queriam ser nos seus filhos. são pais, Vão ser pais frustrados, motoristas frustrados no trânsito, cidadãos frustrados, pessoas que não pagam suas contas, são essas pessoas aí. E tudo começou lá de uma coisinha pequenininha. Na verdade, tudo começa de uma coisinha pequenininha. Nada começa grande. Tudo começa de uma coisinha. Desobedeceu a mãe e virou um assassino, tá ligado? É, é assim, mano. Os caras falam, ah, Janosato, tu exagera demais. Eu falo, mano, não exagero não. O pecado entrou no mundo porque a porra de uma mulher aceitou uma maçã que não era para comer, tá ligado? Olha só a merda que gerou no mundo, ligado? Por um por uma simples atitude, então tudo começa por aí, mano, por uma simples... E, e isso eu peguei para mim esse ano, mano, pra eu não fazer por causa disso, porque, ó, eu tô procrastinando muito, eu não tô lendo livros que eu tenho que ler, eu não tô assistindo filmes que eu tenho que assistir, eu não tô, en... eu não tô enriquecendo é, a minha cabeça de conteúdos bons, Porque eu estou procrastinando, porque eu estou evi evitando ver, porque eu tô com tempo livre e não tô fazendo isso. Ou seja, eu tô me tornando burro, porque eu quero me tornar burro. Isso é ruim para mim, tá ligado? Está aceitando a ignorância como uma pessoa. É, exatamente, <risos> pô. Aí, olha, olha só, é uma frase aqui do Charles Bukowski, onde ele fala, o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas as pessoas idiotas estão cheias de certeza Porra, essa é a parte onde, essa é a parte onde eu te falo quanto mais eu li quanto mais eu estudei mais com dúvidas eu fiquei agora esses idiotas que têm uma uma uma base assim de estudo totalmente superficial uhum. eles acham que sabem de tudo e saem falando tudo como se fosse um expert, entendeu? Sim, sim, Tu faz uma pergunta com um pouquinho de profundidade, eles se enrolam um pouco. Exatamente. Isso acontece muito com muita gente. É mesmo? Tu conhece aquelas pessoas que falam assim, amor próprio é tudo, aí você vai perguntar pra pessoa o que é amor próprio, ela não sabe responder? Ela trava. Mas é, é, é basicamente isso. É. é essas, essas pequenas coisas, você sabe dizer, escreva para mim. É, é exatamente, entendeu? escreva. Levando, um <coughs> levando um para esse lado mais atual, a pessoa vai e, e te fala de, sei lá, é, machismo, ah, machismo e tal, aí tu fala, ah, descreve machismo para mim, me dá uma, me dá uma resposta, é, não precisa ser uma resposta teórica não, me dá uma resposta pelo menos com as duas palavras. A uhum. pessoa se enrola toda e a última coisa que ela vai falar é o que é realmente o machismo. Sim. E em cima disso, é que tu falou sobre o que acontece na nas casas dessas pessoas frustradas que passam por os filhos, é o que acontece não só em casa, mas lá fora, porque se tu vê uma juventude inteira alienada repetindo frases de famosinhos que não tem uma estrutura nenhuma sobre conhecimento que é. só estão ali por venderem seus copos ou, ou tá em algum patrocínio de, de alguma música, porque eu já vi vários e vários cantores ruins e vender música porque é bonitinho, ou então várias cantoras que não cantam nada, mas cantam o ritmo do momento porque produtoras financiam e registam televisões, E consegue vencer, entendeu? Sim. E influenciar toda uma geração de jovens que não pensam por si só. Se tu, tu para pra pensar, ah, o jovem repetindo o que o um cantor falou, e ele repetindo como se fosse ele que estivesse pensando aquilo, entendeu? Eles estão tanto para si essas coisas, Uhum. e se um ó, o famoso hoje vermelho azul eles acreditam piamente que vermelho azul entendeu sim, sim. isso é preocupante cara bastante e volte meu nisso, mano volte meu pernício quando quando alguém vem falar para mim que que ela que ela se inspire em mim e que ela acha que eu sou uma boa referência para ela eu sempre falo para pessoa que que eu sou uma pessoa e ela é outra tá ligado que ela busque pensar por ela mesmo, que ela busque caminhos caminhos que ela entenda, tá ligado, porque comigo funciona de uma forma, mas quando ela vai funcionar de outra, eu tento o máximo desapegar a pessoa, tipo, para ela não criar em mim uma expectativa, tá ligado, para que ela não crie em mim algo que, porque eu vou falhar, mano, eu vou falhar, mas isso aí você pode ter certeza, mano, uma coisa que você pode ter certeza na vida é, uma é a morte a outra é que eu vou falhar, tá ligado eu vou falhar para caramba então ela tem que buscar um, um referencial que seja dela óbvio que ela pode me ver como referência para a vida dela ela pode ver outras pessoas como referência para a vida dela mas ela não pode é, enxergar nessas pessoas uma âncora ela não pode enxergar nessas pessoas o fim da vida dela porque essas pessoas vão falhar porque são pessoas tá ligado então ela tem que buscar ser é, ser ela mesmo entender como é que ela funciona os processos dela Pra que ela consiga seguir em frente, porque se ela fosse espelhar em mim, coitada dela e coitada de mim. Cara, é que no, no, tu falou sobre isso, aí eu tava procurando, porque eu tenho um app chamado ColorNote, que eu já tô fazendo como um comercial e não tô recebendo nada por isso, mas ele é bom. Uhum. É... <risos> E eu faço minhas anotações desde que eu me entendo por gente quando tive meu celular que tive aplicativos. Aí eu estava procurando aqui nas notas, quando eu estava citando isso daí, uhum. aí tem uma nota aqui de 27 do 10 de 10 2014 às 17 de 58. É, aí dei, ó, não procure perfeição em mim, ninguém é perfeito. Uhum. Não me siga como exemplo, porque eu estou longe disso. Quem tem que ser exemplo são os pais de vocês e eu não sou pai de ninguém. Essa parte aí foi bem na, naquela minha rebeldia assim quando eu estava viajando bastante, aí fiz tatuagem, e acordava num campo e dormia no outro. Aquelas incertezas da vida que todo jovem tem naquele processo de amadurecimento. Que então havia muitas, era muitas, por incrível que parece, era muitas... Não eram muitos de jovens, eram muitos jovens de sexo feminino que se inspiravam nisso e se sentiam atraídas por isso. Uhum. E meio que meio que queria me me prender a elas e não rolava, então eu, aqui eu fui bem curto e grosso sobre isso, cara. Quem tem que ser exemplo é tá com vocês, quem gerou vocês. É. Mas eu não sou pai de ninguém, cara. Isso é verdade, mano. Mano, e agora você falando isso aí me fez pensar uma coisa tipo, que talvez não tenha nada a ver. Mas me vem na cabeça eu eu tenho que falar. Sabe uma pessoa que todo mundo coloca ele como rei? E, e ele é pica, ele é foda. Ele é, ele é, ele é visto por, por uma galera como o rei o rei da música, né? Que é o rei da jovem guarda, que é o Roberto Carlos. Mas você já viu alguma vez, algum momento o Roberto Carlos dando alguma entrevista falando que ele é o rei? Você já viu alguma vez não, o Roberto não. Carlos, é, o Roberto Carlos chegar assim e falar: "Ah, mano, eu eu sou o cara mesmo, eu sou o rei". Mano, geralmente quem é não fica falando que é. não de polêmica, né, cara? Pô, exatamente, mano. Eu acho e eu isso me faz gostar mais do Roberto Carlos, velho. Porque eu gosto da música dele e eu... a pessoa dele também é assim, é simples, cara é simples, pô. Cara, eu assim, me sentia totalmente estranho por gostar de Roberto Carlos, do um tempo que ninguém não gostava, e eu gosto muito de as coisas antigas, né? Tudo ah, era melhor eu. na minha profissão, na, na minha humilde opinião. Uhum. E eu gostava das músicas, aí eu também assisti um filme brasileiro, eu gostava da música Estrada de Santos. Uhum. Aí eu assisti um filme brasileiro que. E era sobre a música, tudo gostei tudo. Uhum. Agora assim, aí ele emplacou já depois de velho, né? Ele emplacou aquela lá, esse cara sonhou, bicho, que ver, o Brasil mano. depois de anos, né? Agora tu imagina, né, Sim. mano? Um, tipo, pois uma é, música que... é, pra o cara realmente é É, isso, mano, uma música que não tá, velho. Ó, porque naquela época assim, o, o que tava em alta era o sertanejo universitário. Eu me lembro muito bem, tô... e, e o forró, tá ligado? Que é o que tava, o funk, o funk tava começando a ficar em alta mas não tava em tanto. E o cara chegou lá e mandou uma música romântica pra todo mundo. Mano, o cara é foda, mano. E, e, e, aconteceu, pô, todo mundo abraçou e todo mundo curtiu, porque, porque era uma coisa, pô. E, assim, é, a música que eu curto dele demais quando eu tô... Realmente querendo ficar tranquilo, acho que a música é Que Ele fala sereia. Ai, mano, essa música é foda. Rapaz, essa daí toca a minha não, alma, essa cara. Daí vai fundo, hein? Essa música é muito boa, cara. Mas essa parte assim, sem querer falar muito sobre a discografia dele, porque ele por si só já é, é, é. monstro da música, né? Pô, é, é essa pô. parte assim dele não. dele não dizer que ele é isso, que ele é aquilo, é, aquilo é, é o que eu busco pra vida, cara se tu pegar realmente, os caras grandes, eles sabem disso, Sim, sim. É porque acima eu, eu acho muito perigoso essa coisa de você trabalhar em cima da sua imagem, é algo que, primeiramente, não foi nem você que transformou isso, tá ligado? Eu acho eu acho meio perigoso é. e eu acho muito ruim. E é o que a gente vê hoje em dia, né, é, é o que são as digital influencers, é, por exemplo. Eu nem posso falar mal ah. delas mais, porque eu acabei fazendo amizade com algumas aqui de Rio Branco. Mas, enfim, algumas digital influencers, eu vou colocar todas no bolo. Elas só são isso, elas ah. trabalham em cima da imagem, tá ligado? Elas não tem conteúdo. Desculpa, a maioria não tem. A maioria só tem uma conta no Instagram, mas isso eu também tenho. Quando, quando eu entrei quando eu entrei realmente assim pro mundo da fotografia, porque eu fui mais um, um cara apaixonado mesmo, uhum. mesmo pela arte, Mas nada profissional, mas quando eu realmente entrei pra, pro lado profissional, eu vi muita coisa que realmente me chateou bastante sobre isso daí. É... Sobre. Okay. Por isso que eu não tenho. Hoje, pra te falar a verdade, não que eu não seja um cara uh, que não tenha ambições. Eu tenho minhas uhum. ambições. E minhas ambições são tão pequenas, cara. Mas uhum. assim, eu não tenho essas ambições de, de querer coisas que as pessoas querem hoje, eu quero minha família bem, água limpa para beber, comida na minha mesa, pô, mas assim, pô. o que essas pessoas querem, riquezas, fama, e geralmente quem vai ter essas coisas são geralmente essas pessoas, principalmente sem conteúdo, que vendem suas ideias, seus corpos, é, só pra isso mesmo, Não tem conteúdo algum, aí tenta compensar é, fazendo parte da pandemia, ou se vendendo mesmo cara essa parte aí cara eu não vendo o que eu não compro da infelizmente mim. eu sou assim eu não vendo que eu não compro a ah, se digitar para como tu falou a generalização ela é ela é muito complicada porque é, tem muitas pessoas boas que estão fazendo um trabalho excelente mas no geral a pessoa nunca que ela comprar aquilo e ela tá falando que aquilo lá é o melhor produto do mundo que tu deve comprar que tu nunca vai se arrepender na vida sim o que não é verdade o que não é verdade exatamente é, é, é esse processo de convencimento né eu tenho que convencer para ti é que mesmo. o produto é bom uhum. e e a, a algumas as que eu falo que, que as que são boas geralmente não se rotulam com com esse nome de digital influencer. geralmente as que são boas são escritoras de blog que são, sei lá, de, dão dicas de, de, como ser fitness, essas coisas. assim, tá? por exemplo, tem uma amiga que ela, ela, ela pode ser, ela pode ser colocada nesse bolo de digital influencer, mas ela faz um trabalho muito bom que é de vagas de emprego, tá ligado? Ela anuncia as vagas de emprego para as pessoas e ela tem um vai muitos seguidores mano, muito. E através disso ela conseguiu é É, desfilar, era costume dela, desfilar, ela conseguiu desfilar, ela conseguiu... É, ela tá no patamar acima, tá ligado? De vida. E isso graças a, ao trabalho dela, tá ligado? Isso é esforço. Mas as pessoas olham para ela como uma digital influência, né? Mas, é. tipo, olha o trabalho que ela faz, tá ligado? É muito importante. É se tu pegar essa parte assim, que é legal dessa parte de não ter essas pretensões, porque eu acredito que nem... Nem das melhores sonhos dela, ela já iniciou pensando naquilo, entendeu? Uhum, exatamente. É um processo, é que nem a gente falou, é um processo, a gente vai indo, vai evoluindo, vai traçando novas metas. Porque a gente quer sempre mais, né, cara? A gente quer sempre mais. Uhum. É, evolução, né? Sim. No nosso caso a gente percebe que a gente ainda consegue mais, né? A gente. Pô, eu consegui até aqui, mas eu acho que eu consigo mais um pouquinho. E a gente pega e vai, vai pro, progredindo, né? É o que motiva, né, o ser humano a continuar, cara. É. Eu acho que é o que motiva. Eu aprendo muito com o joguinho. Com o joguinho que eu tenho no meu celular, até. é até muito pessoal isso que eu tô falando, mas eu aprendo muito com o joguinho de celular de futebol que eu tenho, que. Sim. Assim, às vezes no meio do processo do, dos jogos, o bicho tá chatão. Às vezes eu tô perdendo de 3 a 4 a 0. Ah, aí começa a ficar chapão e são dez jogos, são dez partidas que a gente tem, Sim. ou para cair, ou para subir, ou para ficar na mesma fase. Então, assim, no meio do processo ocorre muito essa questão de, de que eu não tá mais gostando, de que, não, de que eu não tá mais confortável com aquilo, Então a temporada acaba e eu posso recomeçar. E o que eu mais chamei na vida era de recomeços e hoje é uma das coisas que eu mais amo. Porque eu penso, uff, vou poder começar. Eu sou um cara estranho porque eu amo segunda-feira. eu, eu gosto também que gosto, mano. Eu no gosto final de também. semana ele embanama a minha vida inteira. E segunda-feira a maré fica baixa de novo e eu volto a trabalhar tudo direitinho. Eu, eu gosto muito dessa parte de recomeço, que era uhum. uma coisa que eu que eu não gostava, que eu tinha maior pavor, que eu tinha medo de novo, e hoje eu amo, cara. Sim. E assim, outra lição disso, é, às vezes assim, por exemplo, eu ia jogar contra um Real Madrid da vida, um Barcelona da vida, uhum. E, então, eu já ia assim, com medo já para perder, entendeu? Sim, sim. Com medo de perder e tudo, ah, me deu um, basicamente me veio algo assim na cabeça. Se é isso que tu espera, é isso que tu vai conseguir. É, então bem. isso foi meio que um, uma luz assim, na minha cabeça, um paradigma que quebrou. Se tu vai fazer uma coisa já achando que vai dar errado, cara, se é isso que tu quer, é isso que tu vai conseguir. Sinto muito, mas hum. é assim que funciona. É meio que aquela mensagem que teu consciente envia pro teu subconsciente e ele se encarrega de fazer com que aquilo dê certo. É. Entendeu? Sei. Essa é a maior das alinhações que existe, né, mano? Já começa dentro de nós. Isso, isso mesmo. Já começa do, daí. de Que nem a gente estava falando aqui do, dos, nossos, do nosso, dos nossos trabalhos hoje, né? É, é, se a gente começa a fazer, se eu começo a fazer fotografia achando que isso vai dar errado, cara, se é isso que eu, se é isso que eu espero, é isso que eu vou ter. Sim. A mesma coisa do com o podcast, tu já começou achando que não vai dar certo, é isso que tu vai ter, uhum. é umas lições valiosas que, ah, às vezes, é meio óbvia, mas que precisa ser dita. Sim, exatamente, mano, e uma coisa que aconteceu comigo, inclusive hoje, hoje de manhã, eu tava dando uma olhada na, porque uma coisa que eu não fazia antes, porque eu me era, me frustrava muito, é em, em ver os ouvintes do meu podcast porque no começo quando você está começando óbvio que tem pouco né tinha pouco tinha três quatro minutos por dia e tal às vezes nem isso tinha dias que nem o istia e aí eu parei eu larguei isso sabe parei de de eu de ver assim as estatísticas aí quando foi o último episódio que eu gravei com a Tássia a repórter da a Repórter, na jornalista da TVA que da do G1 e ela falou de não você acompanha a estatística do, do do teu blog porque eu recebi muitas mensagens gente que eu viu Aí eu falei, cara, eu parei de acompanhar, mas eu vou dar uma olhada. Mano, quando eu fui ver, velho, me assustei, assim, sabe? Me assustei com o um número de, ah. de, de ouvintes, assim, que tinha. E, e aí, tipo, eu já tava dando uma acompanhada e eu vi que tinha tinha gente da Alemanha e dos Estados Unidos. E de Hong Kong, mano, na China. Que eu via. Aí eu falei, não, mano, isso aqui não pode ser verdade. Isso aqui é, isso aqui é putaria. E aí eu fui, é, ah. eu tenho um grupo no WhatsApp de, de amigos que fazem podcast. E eu perguntei pra ele, falei, gente, é, isso aqui é verdade que pessoas de fora do país escutam o podcast tal. Aí os caras falaram, não, é verdade, o algoritmo não, não erra, não. Porque existem muitos brasileiros que moram fora e, e, e o podcast aproxima eles do Brasil. Aí eu falei, caralho, mano, faz sentido, mano. Faz muito sentido isso, porque é, pô, a internet possibilita isso hoje em dia, né? Possibilita você ouvir ou assistir coisas do cara que tá lá do outro lado do mundo, tá ligado? E aí eu fiquei, caramba, mano, olha a responsabilidade que eu tenho, mano. E isso deixou de ser sobre mim, tá ligado? Isso não, é, isso não é mais sobre mim, tá ligado? Isso não é só sobre mim. Agora não posso parar, mano, porque tem um cara lá na Alemanha esperando lançar episódio novo. Então, fodeu, mano. Ou eu continuo, ou eu, sei lá, continuo. Não tem outra opção. É, cara, isso aí mesmo. Essa parte, assim, quando, quando já envolve outras pessoas, é isso que é. Eu... Já teve, mesmo agora trabalhando profissionalmente, que falou sobre... Existem umas fatos sobre que dá vontade da gente de resistir, cara. É. Só que assim, uhum. eu já envolvi outras pessoas, e quando envolvo outras pessoas, fica mais difícil, cara. Exatamente. Fica mais difícil parar, fica mais difícil voltar atrás, entendeu? Uhum. Porque isso não só depende mais de ti. Por exemplo, hoje eu tenho... É, por baixo eu tenho... Mais de 5 mil investimentos de equipamentos. Ah, e também vem a ajuda de, da minha esposa que está comigo sempre me apoiando, é, me ajudando financeiramente também. E também vem que todo mundo sabe que eu trabalho com isso. Então se eu simplesmente parar, as pessoas vão ficar me per perguntando todo dia né, sobre isso, né? E o que eu vou falar? Com que cara eu vou estar, né? É. Pô, vai ser o fotógrafo frustrado, né? Fracassado. E, é, é, claro, o cara vai falar, é, vem procurar, vem te procurar pra fazer um orçamento. Aí eu vou falar, ah, cara, eu não tô fazendo mais, eu tô ah, como assim, entendeu? Uh -huh, sim. E aí outras pessoas que acreditam em você. Não, é, é essa parada, mano. E eu acho que é isso que resume tudo. Existem pessoas que acreditam em você, tá ligado? É, é isso que faz com que a coisa funcione. Alguém acreditou, no, alguém acreditou no que você acredita. Alguém olhou para você e falou: "Raí, você fotografa, você fotografa bem. Aí eu quero tirar foto contigo. Aí você é bom no que você faz". Alguém viu isso, tá ligado? E falou: "Mano, o Raí, quando eu, eu postei lá o teu anúncio lá, a mina veio falar comigo, e eu, eu peguei, e falei: "Pô, eu vou falar com ele e ver se ele faz". Porque eu confio, tá ligado? No teu no teu trampo, eu confio em você. Alguém confia em você, tá ligado? Então, se você, pô, ah, o Raí hoje não acordou bem, ele não quer fotografar, mas como assim, Raí, tu não acordou bem, não quer fotografar? Eu não acreditei em ti, tá ligado? Eu não botei, e, e aí, mano, é uma questão de, talvez, quem tá ouvindo pode interpretar mal o que a gente tá falando, não é uma questão, tipo assim, de, tem que fazer, independente do que aconteceu, não é pensando, isso, É, não é essa questão, é, é é essa essa questão. É. o que a gente tá falando é, a gente teve a coragem de pôr a cara tapa para fazer o um negócio. A gente teve a cara tapa... É a mesma coisa de um pai que põe o um filho no mundo indesejadamente e não assume, tá ligado? É mais ou menos isso. Você colocou o filho no mundo, você disse que faz, você disse que assume. Então agora você não pode fugir. É uma questão de honra, mano. É uma questão de honra. E aí já não, já não envolve mais nem questão de profissionalismo, não. É uma questão de honra. Você tem que fazer a parada, Tá ligado? Uma das culpas que eu mais carrego, mano, na minha semana é se um episódio de um podcast meu não vai ao ar. Eu não recebo um centavo por isso, mas eu tenho uma responsabilidade comigo e com os meus ouvintes de toda terça e toda quinta ter episódio novo no meu podcast, se não tiver o piro, tá ligado? É porque já tem uma resposta, né? Tu? Exatamente. E essa coisa de, de recomeços, mano, e de ciclos, também foi uma coisa que eu aprendi, porque assim... É, eu sou muito bom com, com recomeços e inícios de coisas, muito bom. O que eu sou péssimo é com fim, tá ligado? Eu não gosto de fins, tá ligado? Fim é uma coisa que... Por exemplo, dezembro é o mês que eu mais odeio do ano. Quando chega dezembro, eu fico... Eu não gosto, tá ligado? É, eu não gosto de fim, mano. Despedida, eu não gosto, tá ligado? E... Eu, é, estou, eu até escrevi um texto... É né? Porque cada assim é um recomeço né é, é, é estranho isso eu até escrevi um texto sobre sobre isso tá no tá no meu blog foi quando eu eu deixei de fazer textos por um período acho que foi duas semanas só eu escrevi um texto sobre isso e aí depois eu, eu comecei uma outra série de textos que foi no livro de Filipenses que inclusive tá tá acabando já e eu escrevi sobre isso sobre essa essa questão de fim e tal e pô mas é uma coisa que eu aprendi mano Porque eu aprendi a, a respeitar os ciclos, os processos na minha vida. E desde que eu aprendi isso, mano, eu tenho levado a vida, tipo, muito leve, assim. Eu acho que eu atingi a maturidade, assim. É, não totalmente ainda, porque tem muita coisa para amadurecer, mas... É... meio que aquele dia do passado já morreu. Cara, essa parte, assim, eu acho que não funciona só pra continuar essa parte de... De despedidas, Entendeu? a parte de despedidas é totalmente complicada. quando eu lá que eu trabalho para trabalhar na Polícia Federal, lá que eu trabalhei, comecei a a viajar pelos municípios. Uhum. Eu gostava muito do, do interior, dos banhos, de conhecer pessoas novas, de fazer amizade, é tanto que eu, os meus grupos de WhatsApp bombavam, porque eu criava os grupos e onde eu chegava, eu adicionava aquelas pessoas daquela cidade, e aí, por exemplo, tinha pessoa daqui, Rio Capixaba, Cruzeiro do Sul, toda essa parte do, dos municípios do, do estado do Acre, aí tinha pessoas, porque quando eu chegava em cada município desse, um conhecido meu podia ficar lá, entendeu? Ah, só que a parte do plano era é conhecer pessoas pessoas novas fazer amizade é, é deixar as pessoas apaixonadas e ir embora é. e o que acontecer era que eu conhecia as pessoas me apaixonava e depois ia embora triste é, é só para é é é muito complicado cara <risos> então, música do oriente que ele fala que uma música do oriente que ele fala que ele odeia. Des, eu odeia despedidas não consigo só assisti-las é basicamente esse cara não É, é muito ruim essa parte de despedida. É. Mano, você conhece uma banda chamada Cefa? Não, não conheço não. Mano, quando a gente acabar de gravar aqui, você vai no seu Spotify, e coloca assim: Cefa, despedida, é o nome da música. Só dá o play, e chora. Tá dá o play, e chora. Tá ligado? A <risos> música, velho, eu aprendi demais. É, tipo, eu viciei nessa música, viciei, viciei, viciei, porque Ela, ela foi lançada, assim, deixa eu explicar o contexto dela. É, a banda deu uma pausa, né? O, o Caio, que é o vocalista, que inclusive eu chamei ele para gravar comigo, mas até agora não deu dele, dele gravar, que ele tá numa série de shows muito grande. Mas parece que a banda deu uma pausa, alguns integrantes saíram e tal. E aí eles lançaram essa música, Despedida. É linda demais, é linda. E e aí eles deram, eles deram um hiato. E nesse período, lá no trabalho, mano, eu tava mudando de horário, porque eu mesmo quis, da tarde para madrugada, tá ligado? E na tarde eu conhecia o pessoal que saía de manhã, que saía meio dia no caso, né? Quando eu chegava eles, eles estavam lá, e o pessoal da noite, eu conhecia muita gente. De madrugada eu não ia ver ninguém. Porque quem é que, quem é que fica de de madrugada ninguém, tá ligado? Então, em madrugada só era eu e a nova galera que eu conheci. Então, essa música saiu nesse período, mano, e tipo, eu tava namorando também nesse período. E aconteceu que nesse período que lançou essa música, a gente terminou o namoro também. E, velho, essa música fez total sentido assim para mim, tá ligado? Total sentido. Então, toda vez que eu tô encerrando algum ciclo da minha vida assim, ou então que eu tô meio bad, eu preciso ficar um pouquinho só para relaxar, para entender alguma coisa que tá se passando comigo, eu boto essa música, tá ligado? Bota essa música. Bota essa música, às vezes até para orar, mano. Até para orar, bota essa música, escuta e tu escuta essa música, mano. Você vai gostar. É. Essa parte, assim, para não fugir muito desse assunto, essa parte, assim, é, desse ciclo, é, antigamente era bastante claro no, com, com os ritos de passagem, entendeu? Uhum. Quando o, o filho, a criança ia virar homem e tal, tinha todo aquele rito de passagem em algumas tribos. É, daquela época, o filho ele era separado da mãe por muito tempo. Que... ele passava frio, fome, ele enfrentava diversos perigos para ter aquele rito de passagem, né, de, de sair daquela, da, daquela de criança pro pro adolescente e o homem propriamente dito, né? Então o que acontece hoje é, que, é com a, com a modernidade, né, do, do mundo que a gente é, vive, é, não não tem mais isso por conta que Não existe ritos de passagem, cara. Não existe, não existe ritos de passagem de forma alguma. Sim. E por isso tu vê homens de, é, por exemplo, 40, 50 anos que os caras nunca saíram da casa dos pais, porra. E se acontecer alguma coisinha com eles, eles ainda vão no médico com a mamãe, entendeu? Sim, sim. Cara, é, os caras não cresceram. Essa parte, assim, do, do, dos ciclos, o que define... Eles são os hitos de passagem, eu levo muito a sério isso. Eu é, Com os estudos que eu fiz, acho que meio do ano passado eu cortei meu cabelo todo no mundo, cara. Deixei minha barba enorme, ninguém entendia nada. Eu falava pra ele, isso aqui é você quer só um hito de passagem. E as pessoas falavam, como assim? O que é isso? Eu tenho que pesquisar, cara. Eu vai atrás, não né? Falar... <risos> é, vai atrás, de É. Ah, mano, boa, a gente não... Pô, a gente encerrou o podcast sem falar disso. O que você tá lendo, mano, no momento? Eu tô lendo no momento. Deixa eu pegar aqui a minha listinha. Minha pequena listinha que eu tô com um aplicativo agora aqui. Caraca. Mais um, né? Eu tô sendo o cara dos aplicativos. Esse aplicativo é interessante, que ele se chama Cabeceira. Uhum. E tem como tu cadastrar dois livros nele. Tem como tu especificar, se é um PDF, se é um livro físico. Ele dizer a posição que ele tá e ele vai dizer enquanto tu termina ele, se tu ler... Pô, da, tu hora, ledes, da hora, eu, tipo, um ponto, achar mano. achar isso aí. Eu tô abrindo aqui pra te mostrar. Eu, eu tô lendo a Sabedoria dos Mãos na Arte de Liberar as Pessoas. Uhum. Eu já tô em 32%. É, tô lendo o Sapiens, uma breve história da... Tô com 22%. Uhum. É, eu tô lendo a história do Brasil para quem tem pressa, 23% e tô lendo não tenha medo, como salvar sua próxima ceia de Natal e o Brasil talvez sua alma e tô com 48% esse livro é, foi especial para mim porque um primo meu que eu considero como um irmão e, e não participou do, do meu aniversário e tudo, mas eu tava aqui e no meu pós-aniversário em casa e eu correio bateu aqui com a caixa da Amazon, cara, e eu não sabia o era que recebi hum, por curiosidade eu abri era, um, era esse livro que ele mandou para mim hum. e me dando parabéns, entendeu? Pô, mas assim, no geral eu tô lendo esses quatro livros, cara. Pô, da hora, mano. Eu sempre vejo você postando mesmo? lá e continua postando que me inspira, mano. Me inspira e me lembra que eu tenho que ler também. É. <risos> três livros no mês passado. Uhum. E foi o inteligência em concursos, que é uma base para mim. Isso eu não não não ouvi é, li o Príncipe de Maquiavel, que é um livro bóbca. Pô, tem que ler e, esse, livro, todo e mundo li fala tal, dele. Ele o tal do Shen que é do Lautesor. La, Só esses dois livros, cara. Esse livro aí do Príncipe de Maquiavel, cara, é muito foda, eu te indico bastante. Pô, eu tenho que ler, mano. É, é meio que uma leitura obrigatória, né, para todo mundo esse, esse livro. É, esse basicamente é descrever o, o que, que realmente é. É, tem umas paradas... Eu, eu, eu tenho, eu não sei se você também é assim, mano, mas eu, eu faço várias listas, velho, de livros para comprar, tá ligado? E eu tenho umas três páginas, mano, de livros para comprar ali. Fácil, fácil. Mais de três, na verdade. Mais três são as são as que eu quero comprar tipo para ontem tá ligado e cada dia que porque eu sigo algumas editoras então cada dia que passa as editoras lançam mais eu falei ah mano para que meu bolso não aguenta velho eu tenho eu tenho uma mesa lotada de livros não tá mais cabendo aqui livro físico eu tenho um Kindle que eu baixei no site É, pirata, né, né, que ele tá dizendo isso aqui, <risos> é porque eu tava pagando muito caro nos meus livros, ah, então eu consegui um site e consegui baixar 60 livros pra mim poder ler durante esse ano, Porra, porque o site mano. poderia cair, né? Vou querer, hein? Porque o site poderia cair, eu peguei baixei logo 60 livros, eu acho que eu tenho mais uns 100 aqui, aí eu... Fora que perto Americana, Americanas, cara, toda vez que eu passo lá, aí sempre eu encontro é, é, algum interessante, uhum. aí eu acabo levando, cara, nem posso comprar, mas acabo levando. Acontece muito comigo isso, mano. E essa parte assim de, de retomada da leitura é, foi legal porque eu e o Arthur, a gente é muito próximo, cara é meu irmão de batalha do dia a dia mesmo. É, a gente tava lá na, na Americanas vendo algumas coisas e a gente foi para parte dos livros e a gente vendeu os livros lá. É, então, a gente se interessou e combinou um com o outro, cada um é, levava um livro e a gente começaria a partir dali o hábito da leitura novamente. E a gente combinou tudo juntou, inteirou o dinheiro, juntou moeda por moeda, no final das contas só deu mesmo para pagar os livros e não comprou mais nada e saiu de lá com os livros. É, a gente acabou falando, ah, a gente vai comprar os livros ou vai comprar o lanche? e ficou naquilo, aí o argumento principal foi, não, livro não é gasto, livro é investimento. E acabou é. que a gente optou pelos livros e todo dia a gente lê. Pô, mas é isso, mano. Leitura é... Nossa, leitura é essencial. Principalmente, tipo, na minha ah. área, mano. Na minha área que é 90% leitura e 10% prática, assim, tá ligado? É... Muito bom. Realmente é bem... <risos> essencial, né? Pô, demais. E tu, mano, tu tá lendo quais livros atualmente? Pô, deixa eu pegar aqui, porque eu sei decorado, mas aí... Li... Algo ah, pode ser eu esquecer Então, mano, como eu te falei, eu leio três livros... É por vez assim tá ali e eu leio tipo muito teologia porque é o que eu estudo na real né então eu tô lendo atualmente Timothy Kelly que é juízes para você é uma série mano esse, é, esse livro tipo ele alguns livros da Bíblia é, ele meio que vai desminuçando. foi que esse cara ele é uma referência máxima assim para mim é, se, se você acompanhar os meus textos toda segunda-feira que eu tô fazendo lá em Filipenses é meio com a referência dele o que ele faz assim É, nos livros dele eu tento fazer, só que em escala menor, óbvio, é, no, em textos, assim. Aí eu já leio Galatas para Você, dele, que eu tenho, inclusive, e Juízes para Você. Eu tô lendo agora. É um livro bem facinho, mano, de, de... Ele escreve de uma maneira bem fácil, assim, de a gente entender, tá ligado? Porque teologia já é uma coisa complicada. se você escrever de uma maneira complicada, né, aí e fica pior, assim. Outro livro, mano, que... Da, daquela série que eu te falei de livros que eu desisti no meio do caminho... Por achar chato, mas agora eu tô voltando a ler E dessa vez eu acho que vai rolar É a mina que roubava livros É literaturazinha interessante Cara, esse Esse livro aí Ele se tornou interessante pra mim Um dia desse Porque ele se incluía cara, Na parte ali do nazismo Eu não sabia, é, cara é. A, a minha irmã Tem ele lá E realmente fala mesmo sobre Fala, fala sobre o período nazista, mano. Que é... A menina, que é a, que é a principal, ela ela foi adotada, na verdade. Ela foi abandonada pela mãe dela por causa desse período do nazismo e tal. E aí os pais adotivos dela meio que são pobres e tal. E eles é, acolhem um judeu. Né? Eles acolhem um judeu no porão da casa deles. E aí a história... Quem conta a história é a morte. A morte conta a história da... Do bagulho, tá ligado? Então é bem legal é, é muito interessante A minha irmã tem lá na casa dela eu Vou pegar emprestado desde quando eu vi E falava sobre Porque eu sou bem ficcionado Sobre esse assunto Do, do, do nazismo ali uhum. Sobre aquele Período da, da guerra ali Porque eu gosto muito de história Pô, Da hora Aí, Eu tenho algo comigo assim, Quando eu tô lendo um livro Eu gosto de Ver filmes sobre o assunto, ver documentários sobre o assunto, ler artigos sobre o assunto... Eu não fico só no livro, pô, é, é meio bom, que começa uma série da minha vida sobre aquele assunto que eu tô vendo. Isso é bom que a gente domina mais, né, o assunto, né? É, porque que eu te falei, pra não ficar algo é, superficial, né, pô? É, exatamente. Pra, não ter, pra ter algo mais sólido, né? É. E o outro livro que eu tô lendo, mano, agora esse aqui é mais pra quem realmente estuda parada... É, é Ética Cristã hoje, do Alan tem E agora tem termos mais técnicos em relação à teologia e tal. E eu tô lendo ele bem devagar por conta disso. Por ser mais difícil, assim, de... de... É um livro mais acadêmico, assim. Que é do, do Alan Palestine. tem velho, o cara é foda. Eu não conhecia nada dele. É, eu sei quem é ele porque as pessoas que eu gosto é, citam ele. Mas eu nunca tinha lido nada dele. Então eu comecei a ler, mano. Eu falei, caralho, mano. O cara é foda. Foda, realmente. E são esses três livros que eu tô lendo. Mano, então, velho, te agradeço pra caramba pela disponibilidade é, de você ter aceitado o convite. Que já, desde que desde que a gente se reencontrou, na verdade, que eu já tinha um podcast, falei, caramba, eu vou, vou gravar com o Raí. O Raí tem muito conteúdo bom pra, pra passar pra galera. E aí eu já anotei no bloquinho de notas, porque eu tenho um bloco de notas aqui com uma caralhada de gente para eu gravar e eu deixo eles eles ali para quando eu for fazer o começar as gravações eu vou de um em por um para tentar gravar e você era para ter saído em fevereiro seu episódio né só que aí como você em fevereiro agora que nem um mês que a gente tá como não deu onde a gente gravar então vai vai sair em março por conta disso mas eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite é, foi um papo muito da hora mano rendeu aí uma hora e pouco de uma hora e quinze de conversa e pô aquilo que eu sempre te falo né admiração por você é... É enorme e a gente se parece muito em, em muitos aspectos e, pô, pode contar comigo aí porque precisar, que a gente tá junto. E esse é o seu espaço, essas suas considerações finais, abraço para quem você quiser. Com você. Cara, essa parte assim de. de da, das nossas.. das nossas é, aparências, de, de gostar das mesmas coisas. É muito interessante porque isso nos aproxima mais ainda. Tu era um cara que eu me identificava assim porque tu tinha tuas ideias. Uhum. Era na tua. E geralmente piadores eles são mais solitários mesmo. Sim, sim. Mas assim. No geral, cara, eu te agradeço muito pelo, pelo convite. Eu tava meio receoso assim mas assim, no geral, eu até esqueci que isso estava sendo gravado, parei foi que não era nem pra falar, e é algo bem suave, bem bacana, foi uma conversa super gostosa, não teve algo que fosse forçado em nada, né, e alguém, em algum lugar do mundo, é, aprenda algo com, com essa nossa conversa, aprenda algo de bom, é, se tiver que mandar um abraço ou algo assim, é um prédio mesmo pra tua galera e pra minha galera aí, e da nossa família em geral. Beleza, mano. Então tamo junto. E fé pra tudo, né? é pra tudo, exatamente. Tamo junto, mano. Até a próxima, Abraço. Valeu, valeu.